du ska lämna stan, Välkommen till podden! Ja, välkommen. Helt crazy, helt knasigt idag. <laughs> Jag, jag, jag, jag tänker ju, bara det här, ämnet var ju knas. Ja. och då måste jag fråga, hur fan tänkte du? <laughs> eller, eller vad fan tänkte du? Tänkte du överhuvudtaget? <laughs> nej, alltså. Det var ju från att jag tycker ett roligt uttryck. Framförallt så här, Rinkeby svenska, då de, de, de säger att, Oj, oh ja, nej, på väg. Det blev knas. Ja, jag ja, så ja. Liksom att hur de använder det ordet här Som att det är, nu blir det bråk Och tjafs och strul Det blir knas Det, knas. För det, det, det känns ju väldigt Gammalmodet Ja Jag har ju vad heter det Naturligtvis forskat i det här kan man säga ja. Och ja, Synonymer till ordet knas Som adjektiv Knasig, fånig, trasig Mm. Fel. Och sen ett bra ord som man ska använda med. Kaiko Det var länge sedan. Ja, det blir kaiko Och substantiv. Eh, galenskap dumhet, ett fel. Mm. Manke eh, mang. Strulekronger. Mm. Jag menar, ja, det blir knas helt enkelt. Det blir knas. Skit bra. Även så tycker jag så De säger. Vad knasigt det låter lite så här överklass eller gammal tant. Jo men knasigt jo, det, det låter lite, lite grann som han som han på Kallesanders spåret du ser. Ja, han skulle säga. Ja oh, alltså, knasigt iva knasigt <laughs> Ja, exakt. Visste du om förresten att eh, eh, Ivan och klar till eller klar till är klar Mest känd du under sitt eh, artistnamn General Knas? Nej För 1 eh, mars 78 78? Ja Är en svensk reggmusiker Känd för sin mörka sångstil ka Så kallad toasting General Knas Toasting, det är bra Det är bra skit <laughs> <laughs> Köper du för plattor nu Rick? Det är mest är toasting de, de, de har släppt Släppt tio album Det då. en ting du får leta här Absolut Men sen det jag tänkte direkt på Knas Det var ju De klassiska tre Knas Vilka det? det är? var ingen klocka det var det Nej. Det var ju Gunnar Knaslingqvist Det är det 1916 till 90 Carl Gustav Lindstedt Och Nils Olsson Och även han kallades för knas alltså väldigt... Carl Gustav Lindstedt också Ja, han var med i, i knas Tre knas knöts till Crazy stilen Och var verksam i Casino Revyn 40 60 tillsammans med Gösta Bärand Och Stig Berndå Här ser vi ju, vad heter han Det här är ju Gunnar Knas Lindqvist Kanske känner jag han Jarl Borsén Nej, det är ju Gunnar Ja han Jaha, på båda bilder. Ja, okay. Du ser här. Ah, jag känner här, här sitter han i en frisörstol. Och han har också en rak apparat med frisören. Man ser ju knasig han ser ut. Det blir en galen knasig. Han passar som knas. knas. Galen, galen knas. knas. Eh, han spelar ju även, kommer du ihåg den här? Det var också en knasfilm. Vi hade i alla fall med vädret. Var som var morfar? Var det som var morfar? Ja, just det. Det var ju Gunnar Lindqvist. Det är en även, kallad, film. även kallad knas. Det får bära eller brista. Ja, så ser man han, han mutterar ja, Och då säger knasen att nåt snöde ut. Precis. bär. Ja. Precis, att han körte då. Och vad heter det? 48, han var ju med på väldigt många filmer. Okej. Okay. Bland annat, första filmen kom 48 Loffe som miljonär och då var de ju tre bröder knas de var ju en ja, Carl, Carl Gunnar Carl Gustav, liksom. Carl Gustav. Mm. Så han, de heter ju knas typ. och sen, Det sen, sen ser du här han var ju med på väldigt många väldigt många filmer så kan nämna <här> nej, men, Åsa Nisse till exempel sen är man ju lite sugen på eh, Loffe blir polis från 50. Janne-Lofver Golson. 199050 på hittar Johansson. Mm. Och då är någon med Sikhan Karlsson. Eh, det måste ju säga vara jag kan tänka mig att lilla Märta kommer tillbaka, hon är väldigt 40. glad. Från 48. Mm. Nej men han var med i flera filmer kända. kända men han var med i flera årsliga filmer. Djungelboken Då var säkert en röst då för han inte med Man ser, man ser inte den tecknen i versionen Kanske Baloo <laughs> Nej Baloo är ju vad heter det Ja det kan man ju googla upp Om man vill så Sen var han ju med i Babels var med Varning för som Ligan från 81 var med mm. Raskenstam var med Okej okay. Mm, mm. mm. mm. Ja, jag har ju Fördjupat det fördjupat mig djupt I mitt, mitt ämne mm. Men eh, Knasboll är ju faktiskt Ett roligt uttryck Ja, jag, jag, jag har faktiskt skrivit upp det Knasboll Ja Men knasboll Och det, det är ju oftast direkt till personer Som anses gjort eller sagt något Knasigt Ja Synonymer, knäppis, knäppskallet, knäppjök Du är alltid en riktig knasbord <laughs> Knäpp säger man sällan också Knäpp, då är, då det var ju mycket ja, Det hette i Övik på 70-talet Ja Och fläng Att man var fläng, ja Du är ju knäpp eller fläng. Ja, men du är ju knäpp ja. Säger du det du för din någonting? Att till man är knäpp? Nej Till de kollegor Men det var ju som att träffa en, en, en kille Han var född 00 Som jobbade på förra skolan Han var eh, Han var ju från Övik och när jag träffade, trodde jag att när jag träffade så sa han, ja, ja, det. Ja Och det är också väldigt mycket urvist. Mm. Och sen har vi ju, ja, knasen. Ja men det är noterat här också. Ja, okej En tidning som är jag ger tre plus eller en serietriss som är tre plus. Knasen. Av fem. Ja, jo, men he helt, helt i... gedigen, men inte superbra. Mm. Det är som 91, liksom, han ligger i, I ligga lumpen hela tiden. Mucka, alltså, den muckar aldrig någon. var. Vilken mardröm. Tänk om du ska mucka så sluta. Ja. <laughs> Nej, men tänk om du ska ligga i lumpen i era liv. Johansson! Skulle du inte få ha sånt här skäck? Jo du skulle få. Men det skulle få Men det skulle räknas som oraka Du måste jag. Okej. Okay. Ah, okay. ah. Ja. Och hade du skägg var i loppet? Nej. Vad fick du? Vad fick ju, De kollar ju rakt ja, Men du har ju vad heter och sen har du ju Den här figuren Från Kalanka. Knasanka. Nej. Ja, Knase Anka, kusin Knase Ja visst, ja. Han är ja. Han var ju riktig knas ja, på. Typ. Riktig knas på. Ja. Det kommer ju en film, en svensk film också. 2017. Pala knas. Pala ja, Jag vet inte vad det betyder. Mm. Och sen såg jag det finns en förening i. I Uppsala Som heter Knas hemma. Och det där är, där är ditt ja, men, uttrycket som, som du sa först Att det är M, det är knas mm. knas, hemma. Mm. knas hemma Och då förstår man vad det är liksom, Uff, Det handlar om jobba, De jobbar liksom för att arbeta för rättigheter delaktigheter, Och delaktigheter hos barn ja, ja, mm, unga, okay. mm. Som är placerad i HBB Eller familjehem mm. Det kan man säga att man stackar kidsens språk <laughs> ja. Knas Ska jag bara köra på skolan Tror att kidsen i din skola Vet vad det betyder Ja man kanske ska prova det Bara såhär Nej men, nu, nej, men nu, nu är det för knasigt ja. Det här var Nu är det knas ja. Knasigt låter ju liksom lite oskyldigt Knas det låter mer som att, ja, det... att man gör Som något kriminellt och, Ja exakt och, och... Ställa till med knas men Vad heter det vad, vad, vad kallar de polisen för Aina, Aios, ja, man, man har hoppat med ett inbrott, ett incheck, eller incheckar man inte heller? Men är det man, man, inbrott? Och då kommer, du kommer Aina då i knas? Ja. Det är det. Eh och sen har vi ju som är tre kända figurerna. Helgren, Klättermus och Åkesson. Och Roslund, Knas. <laughs> är, var det Roslund? Ja var Roslund och Knas i knas Roslund. Från bloggen. Han var riktigt knäpp. <laughs> ja, ja, ja. Det var knäppigt. Knäppskalle. Kommer mm. du ha den vård Soffan med David Batra och eh, ah. Petra Mede? Nej. Då var det i alla fall program nu så var det de hade alltid en massa gäster. Mm. Och då var det en en gång som hette Kalle Knasbånd. Ja, så har vi ju. Man är, äh, heter Knas så vi bor på hotell och finns ju hotell Knaust Ja. Och så kan man läsa Knauskod. Ja, Karl-Ove. Karl Karl heter han. Karl-Ove är vårt fördel. Jag väntar ju på, äh, hans, hans bok ska ju komma på, på ljudbok här i slutet februari Ja. Eller är det, är det en efteråt? Ja, ah, det måste vara ny. Va? Nej, så alltså, den här kom ju förra året någon gång. Mm. Jag tar ett tag när den kom på utbok. I februari eller i mars mm. skulle den komma. Just det. då. Du är jag på hugget. Klaus. Season 20. Ett amerikansk komikerpar. Eh, då var mycket, vad heter det? Hur man kring droger, speciellt olika former av marijuana. Jag tror jag aldrig jag sett dem att man känner igen mm. namnet. Och de hade ju en film från 82 som heter Knas i kvadrat Åtminstone ja. jag, jag, jag, jag vet inte vad den heter I, i originalen Men just Vem kommer på Knas i kvadrat Knäsin i Ja. Ja, ja. ja men då... nej men alltså Vi har väl tömt ut det ämnet på 12 minuter Det är bra jobbat Men vad säger du, idag är det eh, Idag är det den 9 februari Ja Restriktionerna har ju släppts Ja just Innan jag kom hit så var jag på McDonalds Och mm. då har de tagit bort alla sådana här liksom. de, hade alltid, de hade ju att Det här fick man inte sitta så ska vara lucka mellan ja. Men allting där var borta ja. Man fick gå fram i bussen och... mm -hmm. Till var med Man fick gå på bak Ja Då det var sådana Tjena <laughs> ja. Men apropå Carl Gustav Lindstedt Jag har ju lyssnat på Carl Gustav säger Lasse Berghagens bok Hej Livet. Jag tror att jag har läst Det den kvar nu. Alltså nyss. Ja, alltså 2021, sen 2021. Mm -hmm. Hans självbiografi. Och då snakkar mycket om Carl Gustav Lindstedt, mm -hmm. som han var en mycket bra vän med. Och Jaalburs nämnde massor av dem Han var en väldigt nära vän med Magnus Hærens, också Ja mm -hmm. ju Också en knasig typ. Det, det minns man ju från som alltså på Skansen så var det alltid Magnus mm. och en gång så ropade han upp Magnus på scen mm. och då kom ju, vad heter det eh, Bosse Barnevik upp, utgörde Magnus Magnus här. Så. De var också kompiter Ja. Och då, då kommer ja, kom och så Herma ju liksom då fick jag han säga säga några meningar och så härmar ju Barnevik Heffen, heffen. Allt kan du väl lyssna på. Ja, jag, jag tycker om jag, jag har ju lyssnat på, på alldeles nyss på eh, om Sven Ingvars. Mm. Ett eller taget. Ja, men det är, ja, det är intressant att, att mm. lyssna på. Jag lyssnade på i somras mm. lyssnat på en om Bert Karlsson. där det var väl ganska drygt. Men Janne Schaffer till exempel. Ah, det är inte. det är inte. Avitsis liv lyssnar jag. Men mm. där, där lyssnar du inte Nej, jag är trött. Men. Alltså, eh, det var jag det var en fin film. Ja, nej, men det. Det ska jag lyssna på. Jag trodde ju att det var han som lämnade Lillbabs men det var tvärtom. Alltså. Vad är det för men Lasse, Lassar springer runt och jagar. <laughs> med med nej. nej, nu är det nej. med nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. var ju. Lassar. Med Cornelis. Ja, och den båten. Ja, men han, det har man hört hur många gånger som helst när Cornelis slängde i gitarr Ja, det är Alltså, ja, du har hört det förut. Men den kommer. Den är. Den har man hört många och gånger. Och då slängde jag i Detalfördraget också. Och så. Där det var allt jag ägde. Ja, vad var det ju då alltså, Cornelis? Ja, det var två gånger då. Ja, ju. Om mitt namn berättar är på, på så mycket bättre också. Ja. Jag, har, jag har hört det till, till Det jag var tvångsom eller någonting till. Det var allt ja. ja, nej. Lastet. Ja, det är spjuv. Ja, men alltså, vi är väl tömt helt. Jag helt tror tömt. att det är dags att döta för ett nytt ämne Jag tror det också. Jag undra, undrar vad det kan bli idag. Är jag eller du. Ja, det är druckna. Jag har drucknat också. Right on time. Melodifestivalen. <laughs> oj, oj, oj. Jag kan säga... En som du kan kalla det. Jag kan säga vi, vi vi är på skolan nu så så, vi, så att alla barn ska få göra varsin sån här figur för det fanns, det fanns ju förut på, ja. på eh, Bully Bumpa Att de fick skicka in rullar ja. och så klärgul Och så vi fick de det. Så hade de satt upp en massa bilder Som vi berättade och visade och, och tipsade Lite inspiration Fast man såg ganska snabbt nej, ja, Det här är ju sex år Det var väl någon som var som lite, lite cool mm. eh, Som hade ögon Och mm. lite idé Och så var det någon första nej klar Ja, men det var ju liksom, var ju bara han målat litegrann på flörtkul så var det... Han hade klätt med något papper, något brunt papper på... Ja, men det ser ut som han bara står rakt så här. Men ska det inte vara några ögon eller eller armar? Nej, jag är klar. Jag känner av Men herregud... <laughs> har jag fått ett betyg så hade det blivit... Så hade det blev underkänt. Ett eller ett F. Ja, ja två överkorsade etningar. Men... Eh... Det för mig till tanken om surclownen och, vad hette det? Cirkus. Du, du var på bloggen. Mm, mm. Surclownen och minicirkus. Minicirkus. Ja, mini mm. ah, det var länge sedan jag såg. Kanske gå in på bloggen igen och kolla. Kolla på... på jo, jag minns, vi hade ju med, <coughs> med den där någon gång du var på TheBase mm. och du och PK. Och det var ju Nick Andersson Han var ju i lokalen där mm. Man var som sugen att och gå fram Skulle inte kunna hålla in. den här Sätta den på dina fingrar här. Och så håller du fram den här en vicken Tror du att han har gjort det? Jag vet inte Fan, vad skit Dregen säkert tänker Han skulle kunna ställa upp Han verkar inte Men så mycket Nicken, ja Ja, men med livet hållna så Jajamän. Helt fantastiskt. fantastiskt. Tack och bra. hej. Hej.